Йому вартувало чималих зусиль підвести жінку на ноги, а потім вона слухняно потупцювала до дверей. А той, із ким вона щойно перекинулася кількома словами, схвильовано стежив, як жінка в супроводі родича нарешті дісталася до кабінету і увійшла до нього. Річ у тім, що її назвали іменем Лідія, Ліда, Лідочка, звичайне жіноче ім'я, трохи менш поширене, ніж геть за Тетяна чи Наталя, але також досить часто трапляється і зараз, і тоді. Він мав сентимент до цього імені, та завжди добре ставився до всіх Лідій які опинялися на його життєвому шляху. А зараз забув про старече запаморочення та про металевий смак у роті, який сильніше чи слабше, а вже давно живе в ньому постійно. І відчув смак того довоєнного морозива, що його морожениця у білому фартусі виймала з великого бідона і клала великою ложкою поміж двох ламких вафельок. «Тату, вже треба заходити!» Дочка робить спробу підвести діда. Облиш. Я сам!» Він спирається на палицю і з рипом підводиться, і дочка веде його до того самого кабінету, тільки до іншого нотаріуса. Він, не читаючи, підписує всі папери, що йому підкладають, хоча нотаріус радить ознайомитися. А він навіть не одягає окулярів. А потім лізе до внутрішньої кишені піджака і довго порпається там. Тобі нітроглицерин? Ми вже їдемо додому, скоро будеш відпочивати. Старий намацує свої візитівки, яких він уже давно нікому не дарував. Але ще кілька штук мало бути в кишені цього парадного піджака з коротенькою орденською планкою, який він змушений одягати двічі на рік, в якому його поховають. Так, він не помилився, ось вони, невеличкі картки з цупкого паперу. Скажи мені, в іншого нотаріуса ще є та жінка, яка сиділа біля мене під дверима, бо я кепсько бачу? Здається, я не стежила. То передай їй мою картку, каже він дочці а ти ще й встиг познайомитися в черзі. Які знайомства, скривився від болю старий, підводячись зі стільця. Але, здається, я зустрів дуже давню знайому. Нотаріус роздратовано гукнула, щоб заходив наступний. Дочка вивела діда з кабінету, і він повторив своє прохання. Жінка притулила старого до стіни, повернулася до кабінету, звідки вийшла з клаптиком паперу, на якому великими цифрами було написано номер телефону. Це тобі. Обмінялися телефончиками. Будеш дзвонити і призначати побачення. Ой, господи! До бульвару Шевченка доплентається, там легше ловити таксі. Лише доведеться об'їхати велике коло. Вдома він проспав до вечора. А коли прокинувся, став шукати у темряві телефон. Ось папірець із номером телефону. Тепер треба підвестися з канапи Взяти слухавку. Кілька разів на день він підводиться зі своєї лежанки, щоб здійснити залишки життєдіяльності. Щось поїсти, зі стогоном піти в туалет. Ні, його не годують із ложки, за ним не виносять. Старий пишається цим. А зараз він зателефонує тій жінці, Можливо, то якимось дивом справді вона Зайнято Постійно зайнято Невже телефон йому записали з помилкою? Так він дав їй свій телефон, але чи не загубила вона його? Знову зайнято Та коли старий укотре на кнопку, щоб знову набрати номер Залунав дзвінок. Васю, це ти? Лідко, хіба таке можливе? Коли я прочитала твоє ім'я на візитівці, подумала, то не може бути інший Василь.